Wanit Anak luar nikah Dibinkan ayahnya Bukan Abdullah Sebab nak menutup aipan anak itu Apakah hukumnya Bila anak itu nak kahwin Berwalikan hakim Ataupun ayahnya Sah ataupun tidak Sah bila nikah Bin ayahnya bukan Abdullah Dengar mualek Anak luar nikah Kalau masa nikah itu Berbinkan bapak zina Tidak sah Tetapi kalau dalam IC dia Bin bapak zina Akad nikah tidak bin orang tu bin Abdullah atau bin mak dia Soh nikah. Neh. Aku nikah kan akan nikah. nama ayah angkat dia nama ayah dia tu yang bukan ayah sebenar. Bapak zina contohnya atau ayah lain. Neh. Nama ayah budak ni bukan uh, nama ayah zina ni namanya mamak ataupun namanya ha uh, dalah Maka kalau sebut aku nikahkan akan dikau dengan Fatimah binti Dolah tak sah. Tapi kalau Fatimah binti Aminah pasal nama Aminah. Faham? Cuma IC dia ya, binti Dolah nama bapak zina hukumnya sah. Perbuatan meletakkan bukan bapak kepada bin hukumnya haram kena laknat. Kalau kita sebagai anak sudah mengetahui, wajib kita pergi ke pejabat pendaftaran secepat mungkin. Yang dima'am ialah surat-surat penting yang tak boleh dan susah untuk kita tukar balik bing. Hal itu dima'am pada syarat. Dengan syarat, mesti ada satu surat yang resmi seperti ditandatangani oleh loya dan sebagainya. Bahawasanya, orang yang bernama demikian dalam IC dan surat beranak kita... Sebenarnya bukan bapa yang sebenar. Wajib kena buat surat gitu. Faham? Neh. Ha. jangan main-main tu kobing. Beli anak akak tak haram. Tukar bin haram. Neh. Jadi kalau bing asalnya bin mak, tu yang tersebut dalam hadis. Orang tanya Nabi anak haram bing siapa Rasulullah? Dibangsakan kepada mak dia. Nampak tak? Neh. Ha, waladu zinah lil firash bin kepada mak dia. Maka kalau bin mak membawa kepada fitnah dan sebagainya, budak-budak ni akan dicaci maki dan sebagainya, ada ulama mengatakan boleh dibinkan kepada hamba Allah. Maka terjemah arahnya Abdullah dengan syarat bapak zina ini bukan bernama Abdullah. Nih, kalau bapak Abdul zina bernama Abdullah juga, jadi tersyabuh kesamorang. Boleh jadi memakan harta selepas daripada mati. Nah.